Lite knarkad alltså Ja, det är oundvikligt idag faktiskt ja. <laughs> <laughs> Och ärligt talat, är det inte därför vi har valt att, att göra det här egentligen? Ja, det är ju faktiskt det alltså Det kan ju tyckas väldigt knasigt och man kanske kan ifrågasätta vad vi egentligen har gett oss in på den här gången Men vi har ju gjort det för att vi vill verkligen <laughs> Vi vill utsätta oss för det här Ja, alltså, sen den här titeln kom på tal så har jag ju sagt eh, bakom kulisserna att det här måste vi ju bara göra. För mm. alltså, hur kul kan inte det här bli? <laughs> Nej, <visst. laughs> Ärligt talat. <laughs> mm. Och roligt har vi ju faktiskt haft det också. Och roligare ska det bli. Det ska förhoppningsvis alla som lyssnar också tycka. <laughs> ja, jösses ja. Men eh, i ärlighetens namn jag hatar inte den här filmen. Nej, det gör jag faktiskt inte jag heller. Alltså, Hata är ett väldigt starkt ord och jag hatar absolut inte den här filmen. Jag tycker den är väldigt, väldigt lustig. Och det är med situationstecken. Men jag tycker inte att den är en katastrof. Mm. För det här är ju en av de som dyker upp på alla värsta filmerlistor som finns. Mm. Mm. Och... Det är ju inte helt utan anledning om vi säger så. Mm. Mm. Där är gott om anledningar för den här filmen att finnas på en sån lista. Mm. Men den frågan jag alltid ställer mig när jag hör kritik mot den här filmen är Vad tusan förväntade du dig? <laughs> Exakt, ja. Alltså det kan ju bara gå på ett vis nästan. Det här ska man egentligen inte ens göra film av känner jag ju bara rent spontant. Det är ju bara helt fantastiskt att man faktiskt har gjort någonting. Mm. Och ärligt talat faktiskt har fått ihop det. Jag menar ja. inte fått ihop det bra men de har faktiskt fått ihop det. Mm. Och där är många sekvenser här som jag faktiskt fortfarande är imponerad av att de överhuvudtaget lyckades hitta en röd linje som kunde gå igenom hela filmen. Mm, verkligen, och det är väl det som är lite speciella med den här filmen också. Alltså, Den styrka som den ändå har det är just att den faktiskt går sin egen väg och att man har valt... Att faktiskt göra det manus som man har skrivit och regissera filmen på det viset man har regisserat den också. För att jag tror inte det hade funkat annars verkligen. Alltså det som konceptet går inte egentligen att göra en film på känner jag. Nej, inte alls. Och innan vi går djupare in på det här. Vad är det vi har tittat på till idag? Vi har sett filmatiseringen av Super Mario Bros. ...från 1993... ...som har regisserats av... Annabel Jankel och Rocky Merton... Mm. ...och det är ju... ...självklart baserat på det... ...mycket, mycket, mycket kända spelet... ...Super Mario Bros... ...från 1985... Mm. ...som då är skapat av... ...Nintendo R&D 4... ...som är en av deras... ...ja, huvudproduktionsstudios... ...eller vad man kallar mm. det... Och det är en uppföljare eller en semi-uppföljare till arkadspelet Mario Bros. Från 83. Och det är ju naturligtvis en av de absolut mest kända japanerna i spelindustrin. Shigeo Miyamoto som ligger bakom det. Mm, mm. Och i och med att jag nämner vår vän Shigeo här. Så är det ju någonting som alla bör vara väldigt medvetna om. Han är uttalat... En fruktansvärt dålig manusförfattare. Eller historieförfattare överhuvudtaget. Mm. Mm. Och det är medrättar. Ja, och det är inte så att jag hackar på mannen. Verkligen inte. Vad han har gjort är istället att skapa någonting som är ja, alltså essensen av en historia som vi senare ska gå in och fylla i detaljerna i själv. Mm. Mm. För vad hans expertis och vad hans... Många gånger genialitet ligger i är att skapa spelupplevelser. Mm, precis. Och det handlar om spelmekanik, mm, inte mm. om historieberättande. Mm. Han har velat göra ett kul spel som ska vara roligt att spela, man ska ha roligt från start till stopp. Det är hans filosofi, gör spelupplevelsen rolig. Mm. Historien är bara där för att på något sätt rättfärdiga att du har en gubbe som springer runt och har ihjäl en massa monster. <laughs> Precis, ja. <laughs> Jag menar, Super Mario Bros. är ett hinderbanespel. Du ah. har en gubbe mm. som börjar i en mm. ände av en bana och ska ta sig till andra änden av samma bana- på tid. Mm. That's it. Det, mm. det är vad Super Mario går ut på. Och det är inte fel. Jag menar, jag älskar Super Mario. Jag undrar hur mycket jag har spelat det där spelet i mina dagar. Ja. Men, vad är historien, ärligt talat? Det är en italiensk rörmokare ska rädda en prinsessa från en sköldpaddsdrake. <laughs> Punkt. <laughs> där är inte mycket att bygga på. <laughs> nej, nej, som sagt, hur, hur ska man lyckas göra en film av en sån grej egentligen med det lilla att gå efter? Och det, här är ju, det, är så, det är så mycket plattformsspel som ett plattformsspel blir just för, för att man bara går från vänster till höger, kan hoppa, kan slå eller skjuta. Och det är allt egentligen. Man ska ta sig från punkt A till punkt B på varje bana. Och så finns det ett x antal vanor som man klarar av på egentligen samma sätt. Mm. Det är bara det att det är bandesignen som skiljer sig lite åt. Så det kan vara lite knepigare hur man ska ta sig förbi ett hinder till nästa. Men det som du säger, det är, bara, det är, det är ju hinder bara. Ett hinderbanespel liksom. Mm. Och de som är riktigt duktiga kan ju hitta det dolda systemet. Och bli väldigt mm. duktiga mm. på att ta sig förbi på rekordtid. Ja visst något som är jättekul, om man är väldigt spelnördig som jag kan vara ibland så är det mm. ju roligt att se såna här speedgamers och longplays på, på spel där någon som har blivit extremt duktig på det spelet bara blåser igenom det på rekordtid mm. Mm. jag menar där är de som klarar Super Mario på 5, 6 7 minuter, det är helt sinnessjukt ja. fort ja visst det är det och det är ju ett spel i sig verkligen som har kommit i efterhand och det är ju någonting som, som man ändå använder i andra spel också. De här så kallade speedruns som folk gör där man ska ta sig igenom ett helt spel eller bara rent av en bana på så kort tid som möjligt. Och det är ju verkligen en utmaning och det är ju som ett, ett kul sätt att spela ett spel på. Man försöker ju bryta spelet för att just som sagt hitta de här dolda sätten att ta sig framåt snabbare på. Och var man kan spara tid genom att göra si eller hur man mm, kan mm. underlätta genom att göra så. Och, och. Mm, mm. Men äh, det är ju ett helt annat ämne i sig och, och kanske någonting som inte riktigt hör hemma här. Men det är en kul grej och är man lite nyfiken, mm. det finns på Youtube och liknande, det är bara att söka så kommer du att hitta. Mm. Mm. Men som sagt, Super Mario har ju som historia- inte utvecklats särskilt mycket- sedan eh, första spelet. Nej, det, det har ju som inte hänt så mycket där egentligen. Alltså, det handlar ju fortfarande om att man ska ta sig- från punkt A till punkt B vanligtvis på en bana- även om banorna numera- kan vara lika tvådimensionella som tredimensionella mm. eh, i den tid vi lever. Men sen är det ju fortfarande det här att Mario är den rörmockare han är. Han bär samma kläder som han alltid har burit. Och prinsessan blir som vanligt kidnappad av samma typ av då sköldpadsdrake. Så mm. Mario måste rycka ut och rädda henne. Mm. Det, det ser likadant ut idag som det gjorde där på 80-talet. Mm. Och många har ju kritiserat Super Mario som franchise att det alltid är redan prinsessa och varför mm. um, är det si och varför är det så och så vidare och så vidare. Och kritiken är ju inte helt obefogad. Jag menar, um, de fortsätter ju att använda The Damsel in Distress som motivation. Mm. Mm. Nu kan jag ju tycka att det behöver inte vara ett problem. Det är ju lite vad man gör det till och hur det görs. Men mm. uh, grejen med Super Mario är ju fokuset på Alltså spelupplevelsen. Fortfarande. Ja. Det är ju så. 20 mer med Motor gör sina spel. Och mm. Det är ju inte utan anledning. Han har blivit väldigt populär. Och hans spel är väldigt, väldigt, väldigt omtyckta. Nej, visst. Det är. Spelmekaniken är ju som sagt det som är det viktigaste i Mario-spelen och den har ju ändå förändrats väldigt väldigt mycket sedan dess och gör det fortfarande sen beror det väldigt mycket på vilket spel man tittar på också givetvis, en del har väl utvecklats mer och andra mindre men i synnerhet när man tog det här klivet in i 3D-världen så då kunde man ju ändå hitta nya sätt att just utveckla spelidén på, alltså spelutförandet och nu tycker jag att Super Mario lyckas underhålla extremt mycket än idag med, med då de här nya inkarnationerna som vi hittar karaktären i. Ja, verkligen. Men vad många verkar glömma, eller kanske aldrig har fått veta egentligen, för vi har ju en tendens att tänka i samma banor som när det kommer till produktionen av en bok eller en film. Det vill säga att det är med historien som allting börjar. Så funkar det ju sällan i spelvärlden. Oftast har mm. de en idé om vad det är för spel de vill göra. De bygger mekaniken runt hur det här spelet ska funka och vad som kommer att hända och så vidare och så vidare. Och så är storyn någonting de lägger till ganska sent i ett spelsproduktion. Mm. Just därför att mekaniken är det som är i fokus mm. och måste vara det interaktivt. Ja, exakt. Det är ju ändå det som spel handlar om. Så att, jag menar, vad, vad skulle man annars lägga fokuset om inte på just hur spelet ska fungera, hur det ska spelas och vad du som faktiskt spelare gör för att interagera med det? Mm. För jag menar, medium som en bok eller en film är ju väldigt passiva upplevelser. Jag menar, du sitter där och upplever det, men du, du deltar ju inte i det. Nej, mm. Och själva idén med spel av den här typen är ju att du är där, du gör det här. Visserligen med en handkontroll, men du är där och du gör det här. Mm. Och det betyder ju att man har en helt annan utgångspunkt för ett spel jämte en bok och en film. mm. mm. Sen finns det ju naturligtvis spel idag som är väldigt cinematiska. Och väldigt historietungt. Mm, och det är mm. någonting jag tycker är jättebra. För det är ett jättebra sätt att berätta en historia också. Men då formas mm. ju också själva spelupplevelsen runt att det är en berättelse som är i grunden. Ja, visst. Då bygger ju spelmekaniken runt det dessutom. Och spelmekaniken är ju fortfarande så pass viktigt också för att det handlar i fortfarande om att man ska kunna interagera mm. på ett helt annat sätt än hur du interagerar då med när du sitter och läser en bok som sagt eller ser en film, för då, då kan du ju som egentligen inte interagera, förutom i vissa, vissa väldigt, väldigt specifika fall då, men ja, det skiljer sig ju fortfarande väldigt mycket åt, det gör det ju verkligen. Mm. Jag menar, bara ta det faktumet att spel idag kan vara så komplexa att um, du i princip kan gå fritt. Mm. Naturligtvis inte helt fritt, Det är ju begränsningar, men ta Skyrim, Mass Effect, um, GTA, jag menar... Du kan hoppa till den sektionen först om du vill. Eller du kan gå dit där först om du hellre vill det. Mm. Jag menar, det motsvarigheten skulle ju vara att du hoppar till kapitel 8- efter att ha läst kapitel 2 i en bok. Ja, det hade ju kunnat bli lite snurrigt där och hänga med i sådana fall- om, om storyn bara skulle flyga och fara på det viset. Ja, visst. Men eh, vi återvänder till eh, vårt huvudfokus. Och ja, som sagt... När det inte är mycket stor att bygga på. Betyder ju det att en manusförfattare måste gå in och kompensera. Mm. Och det betyder ju att någon måste göra tolkningar. Och det har ju hänt här. Ja, det är många fritolkningar verkligen. Det är så många fritolkningar så att man, man förstår egentligen inte riktigt att den här filmen har just Super Mario med i sig. För det skulle ju bara kunna vara en... Form av typ fantasy, science fiction eller någonting som hade ett helt annat namn och kanske hade blivit mer accepterad av den anledningen. Men, men nu heter den Super Mario Bros och den har med karaktärer man känner igen och lite annat så här miljömässigt och så. Så därför kan man då dra anknytningar till just spelet eller spelen, hela franchisen. Men det är ju inte Super Mario, det är ju inte. Ja och nej skulle jag vilja säga. Jag menar. Det är ju ganska tydligt att det är en handling baserat på Super Mario's koncept. Mm, mm. Men Super Mario Bros är väldigt, väldigt abstrakt. Jag menar, du plockar en blomma och kan kasta eld. Jag menar, <laughs> du snuddar vid en stjärna och dödar allting som du rör vid. Mm, mm. Du. Du kryper ner i rör som det finns eldsprutande, köttätande växter. I. <laughs> uh, när man faktiskt börjar sätta sig ner och titta på Vad är elementen i Super Mario Så inser man ganska fort att Det finns inget sätt att göra det här realistiskt på mm. Mm. Det, det är minst sagt knarkat <laughs> Ja det är det verkligen Magiska svampar i flera bemärkelser <laughs> Jag tycker nästan det är roligare att de har försökt att implementera så mycket Super Mario de bara har kunnat i den här filmen. Så har de fått ändra det så att det är ja semilogiskt att det är SI eller semilogiskt att det är sådär. Mm. Är det perfekt? Verkligen inte. Är det bra? Ja. Är det underhållande? <laughs> Ja, ja. <laughs> Det är ju där i som, som upplevelsen ligger i den här filmen Därför att Det har vi ju sagt tidigare också Alltså dålig film kan ju vara Någonting man bara vill kasta I toaletten, spola bort Och sen glömma mm. Att man ens hade en upplevelse med den filmen Eller boken för den delen Men dåligt kan ju också vara underhållande mm. Det är skillnad på en katastrof Och någonting som Är lite det är kanske så där uh, halvant gjort, men som fortfarande kan få en att le. Mm. Och den här får mig att le stått och brett ja. som efter att man har tagit en svamp <laughs> det, det ska jag ärligt säga att det har jag ingen aning om Nej, jag, ska... jag säger mig också sånt där jag har ingen aning om hur brett man ler ifall man tar svamp men jag, jag misstänker att det är inte långt ifrån hur man känner det ändå när man ser den här filmen, även om jag till och från få magknip, men det kan jag också tänka att man får av att äta svamp som gör en konstig ja det finns ju dåliga det också. Ja, visst det gör det ju. Men innan vi går djupare kanske vi ska ta en titt på vad, vad handlar Super Mario Bros. filmen om? Ja, de två bröderna Mario och Luigi jobbar som rörmockare i Brooklyn där livet just nu är hårt. Jobben är få och svåra att få tag på, särskilt med det konkurrerande företaget Scapellis som hinner till kunderna först. Det är vi just efter en misslyckad utryckning som bröderna får stifta bekantskap med en föräldralöse Daisy som gräver efter dinosaurieben för New York Universitys räkning på en byggarbetsplats vars ägare också tillhör Skapellis. Och det här företaget vill stoppa hennes utgrävningar för att kunna fortsätta sitt arbete. Lyckosamt nog för Daisy så kommer sabotaget av utgrävningsplatsen i form av läckande rörledningar, så vem bättre att styra upp denna katastrof än de två rörmocksbröderna hon just har träffat? Men under reparationsarbetet blir de plötsligt attackerade av två okända män som slår ner Mario och Luigi och för med sig Daisy. När de följer efter kidnapparna så tar spåren plötsligt slut vid en vägg där det visar sig finnas en osynlig portal till en parallellvärld som här stammar från tiden när dinosaurierna dog ut. Väl på andra sidan portalen, i denna märkliga värld, får Mario och Luigi snabbt reda på att det är den underkungen kopa Koopa som ligger bakom bortförandet av Daisy men också att han har planer på att föra samman de två världarna och att Daisy med sin okända bakgrund är nyckeln till det hela. Och det var ju lite mer utförligt kanske än... En prinsessa är i nöd. Mario måste rädda henne. Ja, och jag tycker bara att det är så fantastiskt att det är... Vid den här tiden som Bowser, som den här draken heter... ...fortfarande hette Koopa. Ja. <laughs> För det byttes ju helt plötsligt från King Koopa till Bowser. Ja, mm. Och även om jag tycker att Bowser är ett rätt så häftigt namn... ...så kunde Koopa <laughs> ha någonting speciellt över sig. Ja, ja, visst det har det ju ändå. Jag gillar också Koopa, det är ett bra namn. Och ja, jösses vilken historia det här är. Ja, det är det ju verkligen. Det hoppas jag att man förstår också om man inte har sett den här filmen sen tidigare och nu får det här uppläst för sig att, oj, ja det var mycket det där verkligen. Och detta här är de första 20 minuterna. <laughs> <laughs> alltså den här filmen den går ju på i en väldigt väldigt speciell hastighet skulle jag säga. Så att eh, det är mycket att ta in hela filmen igenom. Och bara det här är ju mycket som lyckas hända på 20 minuter. Man etablerar ett par karaktärer. Man lyckas väva in en kärlekshistoria som är sjukt krystad. Man lyckas få någon slags, <laughs> någon slags världshot inblandat i det hela. Och så finns det dessutom lite så här verklighetsproblem också alltså det är mycket verkligen Faktum är att om en film ska vara dålig och underhållande så säger jag hellre att den håller lite tempo än att den drar fötterna efter sig. Ja, helt klart helt klart och är det någonting vi inte kan klamra den här filmen för så är det att den drar fötterna efter sig. För det gör den inte. <laughs> Nej, alltså den är åtminstone inte tråkig att kolla på. För det händer så enormt mycket hela tiden. Och liksom när det väl ska till att bli alltså actionfyllt på riktigt. För det är ju en sak, att det bara, det, det bara händer saker hela tiden. Men det är som ingen... Riktigt så action-scen egentligen. Men sen när det blir action-scener då ösar som ju på ännu mer. Som om det inte var tillräckligt mycket det som redan händer i bilden. Och blir, blir tillräckligt rörigt som det är verkligen. Många skratt blir. <laughs> ja, det blir det verkligen verkligen. Ja, det är som du säger. alltså, Jag ser ju ändå hellre en film där det händer mycket. Även om den kanske inte är jättebra gjord. Än att jag ser en film som känns riktigt riktigt långtråkig och utdragen. För mm. det gör inte den här filmen. En del skratt är ju medvetna. En del blir på deras bekostnad, så att säga. Ja. Men ja. jag tycker att de gör det här med ganska mycket hjärta ändå. Att um, mm. Mm. eventuella skratt skakar dem av sig. <laughs> ja, jo. Det är ju mycket glimten i ögat. Och man får ju ha väldigt mycket distans till till franchisen och till filmen verkligen. Mm. Och det är väl där vi kommer till filmens huvudsakliga problem. Mm. Och det är egentligen en grej som filmen kan göra väldigt lite åt. Och det är nämligen att um, dess tittare har enorm kärlek till franchisen den bygger på. Mm. Mm. Och inget fel i det. Men lite distans är aldrig fel att ha. Nej. Men man måste ta sig frihet Och få det att funka I filmmediet ja. mm. I Super Marios fall är just det där Att man måste någonstans inse Att ja, vad väntar ni här? Alltså hur ska man kunna göra En film av Det här spelkonceptet som Super Mario har? Jag menar som här, Vad väntar sig folk egentligen? Vad tror de ska hända? Hur tror de att en sån här film ska kunna se ut? Jag är förvånad bara över en sån sak som att den ändå är Över 1,40 40. Dessutom, alltså en timme 40 minuter lång. Mm. Sen är det klart att det är ganska uppåt väggarna, verkligen. Men hur mycket uppåt väggarna hade det inte varit om vi skulle ha lyckats göra en film av. En, en gubbe som springer omkring i olika varierande miljöer som tar sig från en värld till en annan genom att hoppa in i, i gröna avloppsrör och så är det litet ljud och så kommer man fram någon annanstans och så ska man försöka rädda en prinsessa och vägen dit är kantad av en massa sköldpaddor till exempel. Mm. Och det är nog där jag tycker att de faktiskt har varit som smartast, ärligt talat. För den här kopplingen till dinosaurierna är mm. rätt genial egentligen. Mm. Mm. För vi har en värld som ska bebos av reptiler. Jag mm. menar, sköldpaddor, hallå. Och dinosaurier är reptiler, eller var reptiler. Så den här idén om att, jo men en parallellvärld, det måste vi ha. Ett magiskt kungadöme funkar inte. Förlåt, men det funkar inte. Så en parallellvärld. Dinosaurierna lever där och har också utvecklats till mm. ja, humanoida utseenden. Mm. Mm. Det är inte jutet, men ändå liksom jag ser logiken där. Mm. Mm. Och ja, underhållande som sagt. Ja, det är definitivt. <laughs> sen, sen har de ju löst problemet med de här klassiska fienderna, nu Gumbas- att de helt enkelt har en bakåt-evolutionsmaskin. <låder> Hur nu det funkar för... <låder> <Ja>. <låder> de bakåt utvecklas bara på huvudet, men kroppen blev större. Och ja, nej... Kalanka-vetenskap, <låder> Ja, det. det är verkligen vad det är. alltså det är ju himla konstigt gjort. Men jag, jag gillar verkligen Gumbassen i den här filmen mm. Och jag menar Ta en Gumba i Super Mario Spelet, det är en brun svamp Med arga ögon <laughs> Ja Det är inte särskilt hotfullt <laughs> <laughs> Nej, nu är de här Betydligt hotfullare alltså, De här är ju riktiga sådana här Hejdukar Och mm. passar ju riktigt bra till det också Inte hade det sett riktigt lika häftigt ut om de bara hade varit stora och bruna och ser ut som svampar istället. Jag tycker att de har fått in färgen snyggt. Gumbas är bruna. De har mm, bruna rockar. Mm, funkar. Precis. Ja. Sen är de ju stendumma. Ja, ja, det är de ju. Ja. Och visst, mycket av historien hänger på att de är stendumma. Men det blir nästan lite jobbigt ibland. Ja, det blir det ju. Men alltså det är ju humor överlag i den här filmen. Alltså det är det är ju väldigt tidigt så ser man ju vars hela filmen är på väg för det är ju en riktig fars verkligen mm. och det börjar ju väldigt tidigt och det här säger jag både med ett skratt men också med en liten suck för att det är nästan som att var och varannan replik är ju ett försök till ett skämt eller liknande och det är samma sak med många av scenerna och mycket av handlingarna också att Hela filmen ska ju som vara ett enda stort skämt, höll jag på att säga. Men jag menar, ett stort gott skratt verkligen. Så att det är ju komik rakt igenom. Mm. Och där, där hamnar ju även då Goombas med sitt utseende och med hur korkade de är också. Ja, alltså, ordvitsarna haglar ju tätt. <laughs> ja, enormt tätt. <laughs> hade de inte varit så fruktansvärt billiga så hade jag tyckt det var roligare. Men mm, mm. <laughs> det funkar, men några av dem blir... ...blir pinsamt jobbiga. See you later, alligator, är en ja. av de värsta. <laughs> och den kommer både från Koopa och Mario själv. Så. Ja, mm, mm. en mm. gång för mycket. <laughs> en gång för mycket, Hade det varit precis på slutet att det var i slutstriden att Mario sa det... ...det hade varit överustigt, mm. men det hade funkat... Mm. Att Cooper säger det 40 minuter tidigare. <laughs> äh, då känns det bara som att ja, här fick vi slut på ordvitsar helt ja, precis. Eller de ville bara få in den en extra gång för de tyckte att det var en så bra grej att säga. Lite fantasilöst om vi säger så. Ja, lite grann, ja. Ett annat problem om vi pratar fantasilöst. Det är den extrema... Amerikansk-italienska stereotypen som existerar i den här filmen. Mm. Jag menar nu, Mario och Luigi ska ju föreställa att de är italienare. Mm. Även om eh, Luigi har ett väldigt japanskt ut, om vi säger så. Enormt. Så är alla de möter på i princip italienare. Och det är verkligen alla fördomar man kan ha om amerikanska italienare. De är högguda, de pratar i munnen på varandra, de är ja, lite smöriga och mm. naturligtvis är alla i princip medlemmar i maffian <laughs> så spelar man italiensk fördomsbingo så har man, ju, har man ju fått en full bricka på bara ett par minuter <laughs> Någon vinner man högsta vinsten verkligen när man ser den här filmen, det vill jag lova. Ja. Alltså det enda som chockerar mig är att de inte säger Mamma Mia någonstans. Ja, faktiskt. Det satt jag och förväntade mig nästan skulle komma från åtminstone Marius mun. Men eh, jag, jag vet inte om jag ska vara besviken eller lättad över att de åtminstone inte drog det så långt med tanke på hur långt de drar andra saker helt enkelt. Mm, var lättad. Ja, jag tänker nog faktiskt vara det. Jag har fått tillräckligt mycket av det andra i mm. den här filmen igenom för att jag ska känna mig mer än mätt. Som att jag skulle ha ätit en familjepizza på egen hand. Ja, eller två kanske. <laughs> eller två faktiskt. <laughs> Fördomar är väldigt lätt att lägga in i film därför att det, det talar direkt till publiken. Man får en omedelbar bild av vad det är för karaktär man har framför mm. sig. Mm. det kan användas snyggt men görs oftast inte. Mm. Här har de inte bara dragit till med de italienska fördomarna, de skriker dem med megafon. Mm. Mm. Det är bara så trist för att det är en sån grej som egentligen inte behövdes. Ja, mm. de är italienare. Vi fattar. <laughs> Man behöver kanske inte riktigt gnugga in det utan det räcker med att man har kanske lite brytning eller man tar bara en av de här stereotypiska grejerna och visar på att det är den nationaliteten som gäller. Mm. Man behöver ju som sagt inte ta det till sin spets bara för det. Men det, det är ju komiskt tycker väl amerikanerna åtminstone. Och speciellt med tanke på att filmen också är från, från tidigt 90-tal alltså... Det såg ut på ett visst sätt då. Jag tycker nästan att den har lite 80-tvals- vibbar över sig rent utav, men, men tydligt 90-tal i synnerhet. Mm. Det, just komiska filmer gjordes på ett visst sätt på den här tiden. Ja, och fördomstunga där också. <laughs> ja, väldigt mycket. <laughs> på gott och på ont, som sagt. Det handlar om mm. hur du gör det och mm. hur aggressivt det är. Jag menar, man kan se genom fingrarna på en fördom här och där om det görs med Hjärtat, ja titta mm. vi, vi är fullt medvetna om att det här är en fördom Det är bara ett skämt Vi menar inget illa mm. Och så är det de som verkligen Jo men det är så här, det här är ingen fördom Det här är sanning <här> <här> Nej, <här> nej det är inte <här> Men men som sagt Där, där blir det för mycket Mm, Och det är så mycket som blir för mycket här. <laughs> ja, för att man har ju tryckt in- något fantastiskt mycket i filmer. Vi kommer nog komma in en hel del på det- i visuella har jag en känsla av. Men ba bara i storyn som sagt- så. Är det ju mycket som händer hela tiden. Och man upptäcker den ena saken efter den andra. Och, och vi som tittare blir introducerade till den ena personligheten efter den andra. Och det är saker som händer i världarna. Både den, den riktiga, vår mänskliga värld. Och så då i den här parallelldimensionen. Och, och jösses, huvudet blir nästan tungt. Men eftersom det görs med en sån ändå... Humor och det är ju en ganska lättsam film ändå så jag tar ju som in det hela tiden, det gör jag ju och det, det händer ändå i ett bra tempo tycker jag. Så att jag känner mig aldrig riktigt förvirrad så men det är ju fortfarande, ja det kanske inte är strålande arbete, det är det ju inte. Ett annat problem som jag tycker är ganska allvarligt förutom nu fördomar som kan vara väldigt allvarliga. Det är att filmen emellanåt inte riktigt verkar veta vem den riktar sig till. För jag menar, Super Mario, det är klart att den riktar sig till barn. Mm. Eller ungdomar. Och inget fel i det. Men emellanåt så blir det väldigt, väldigt vuxenorienterat. Mm. Särskilt med sexuella anspelningar. Jag tänker främst på en scen där de är på en nattklubb. Mm. Och mm. Äh, jag menar, jag personligen reagerar inte särskilt mycket. Jag har sett betydligt värre än så. Men jag kunde inte låta bli att slås ut av tanken. Men vänta nu, här. Har vi den här typen utav uringningsnärbilder i en film för barn? <laughs> ja. Nej, lite olustigt faktiskt. Det är lite som att de helt plötsligt skulle göra en extrem närbild på en av prinsessornas urringning i um, en Disneyfilm. Det, det är någonting som klingar fel. Ja, det är det är definitivt i sinnerhet där, ja. Jag förstår varför scenen är där och tanken är väl inte att den ska vara sexuell. Men grattis, det blir den. Oj, ses vad den blir. Ja, speciellt i våran tidsålder just nu. För att det, det är ju ändå sådana anspelningar som jag tycker att man anmärker väldigt, väldigt mycket på just nu. Och som man inte riktigt förstår att man inte kunde reagera på, på den tiden. Mm. Det fanns väl ett annat tänk och en annan, en annan öppenhet bara. Mm. Som gör att vet inte, det var mer accepterat då. Eller bara att man inte tänkte så långt då. Mm. Man, man menar det som ingenting mer det var väl en tid då man inte reagerade så mycket på sådär därför att det var så det var på film. Det är inte jättebra på alla sätt och vis. Jag menar om man försöker dölja att vi har en sexualitet och att vissa saker är intressanta för vissa människor och så vidare. Det är inte bra. Jag gillar inte när man blir för pryd. Men samtidigt finns det god smak och mm, det här är en barnfilm. Eller en ungdomsfilm åtminstone. Det finns bra val och det finns dåliga val. Det här sätter jag väl definitivt bland de dåliga valen. Mm -hmm. Samma sak, Daisys nästan genomskinliga klänning, särskilt i viss belysning. <laughs> jo, det tänkte jag också på. Ehm, dessutom så tycker jag att det verkar som att både en och två och tre karaktärer i den här filmen av kvinnligt kön kanske faktiskt borde ha någonting mer under sin tröja om jag så säger och inte bara en tröja man ser en hel del och gillar man sånt så kan ju det vara en, en idé att titta bara för det men alltså överlag är det barnfilm och så är helt plötsligt vuxenfilm barnfilm, barnfilm, barnfilm vuxenfilm barnfilm men parallellt med handlingen så kanske vi då ska börja titta på de här karaktärerna som vi har i filmen mer än då Mario och Luigi givetvis och våran Daisy prinsessan. Mm, och Koopa. <laughs> ja, våran, våran boss. <laughs> oh, yes, yes, yeah. Men vem är bättre att börja med än mannen som har gett namn till filmen? Det vill säga Mario själv. Mm. Eller Mario Mario som de har valt att kalla honom av någon helt osannolik anledning. Ja, han ska ha både för- och efternamn som är Mario, Jaja, whatever. ja whatever. Och så heter ju Luigi naturligtvis. Luigi Mario. Ja men det heter ju ändå bröderna Mario, liksom Mario Brothers. Så att Mario borde ju finnas med där i namnet någonstans med andra ord. Och då får det väl bli Mario Mario och Luigi Mario. Mm. Men här är väl grejen att här kunde de ha gjort nästan vad som helst. Mm. Mm. Alltså de hade fria tyglar. Men jag har ändrat så fruktansvärt mycket ändå. Så varför inte ge honom ett riktigt namn? Mm. Mm. Och vet du vad? Mario kunde varit efternamnet. Ja, det hade mm. inte varit jättebra, men det hade funkat. Mm. Men nej, Mario Mario då, tydligen. Och det är ju bara för att hänvisa till Super Mario Bros, alltså mm, namnet. Givetvis, ja. Men ärligt talat, vi hittar på smeknamn och annat på andra grunder än bara namnet, så... Det kunde ju bara ha varit att de kallades Mario Bros. Då hade ju inte behövt heta det. Alltså... Nej, nej, visst. Mm. Det finns tusen och ett sätt att göra det på. Varför det här? För det låter riktigt illa. Och det... Det är ju naturligtvis för att man ska ha något att skratta åt. Men mm. det gör mer skada här nytta, ärligt talat. Även om jag tycker det är en underhållande scen- där de blir framtagna till den här polisstationen- och de äm, står inför den här inskrivaren som säger- Vad heter ni liksom? Vad heter du? Majo. Och i efternamn, Majo. Förna, Majo. Det, det är kul på något här helt vansinnigt och bizart sätt- men äm, mm. det är inte bra. Nej... Något som är bra däremot är Bob Hoskins. <laughs> ja, där har vi en Mario. <laughs> ja. <laughs> Helt enkelt. Jag kan säga direkt, jag gillar Bob Hoskins som skådespelare. Mm. Mm. Han kan spela riktigt bra. Och ändå ha den här lilla glimten i ögat som gör att man ändå inte kan låta bli att le åt allt han gör. Inte för att det är dåligt eller något sådant, utan bara för att, ja men det är mysigt. <laughs> ja, just det. Och... Jag kan faktiskt inte tänka mig någon bättre att göra Super Mario, ärligt talat. Mm, mm. För han har inte de överdrivna Mario-dragen. Alltså den Nej. jättespeciella frisyren eller den jättespeciella mustaschen. Jag menar han har mustasch han är rund och det funkar. Jo, jag tycker också att han är ju ändå ett bra val av skådespelare här för att... Han har ett väldigt speciellt sätt till sig som jag tycker lämpar sig rätt bra för just Mario. Vi har ju aldrig riktigt lärt känna Mario i spelen på samma sätt. Det har vi ju liksom inte. För han har ju som egentligen inte så himla mycket i karaktär där helt enkelt. Han säger ju väldigt lite och han är ju ganska mycket tjo och kimmig. Verkligen bokstavligt talat. Mm. Men jag gillar Bob Hoskins Mario. Och jag gillar den Mario man har skrivit för rollen helt enkelt. Mm. Ja för här har vi ju någon som ska vara ja, föräldern i familjen, den som ska ta ansvaret, den som ska vara den äldre och klokare mm. och därför också den som ska vara lite mer skeptisk mm. och den rollen fyller han ju fantastiskt bra. Sen mm. betyder ju inte det att han inte växer under filmens gång. Jag menar han blir ju mer öppen och han blir ju mer beredd att acceptera hjälp från håll han har kanske inte förväntat sig. Mm. Sen väger ju de italienska stereotyperna tungt även i den här rollen. Oh, ja. Visst. Och det är ju mer ett manusproblem, helt mm. ärligt. Jag menar Hoskins är övertygande ja. och känns i brist på bättre ord realistisk i sin roll Ja, men ähm, dialogen kunde ha varit skriven bättre men han gör vad han kan med vad han har fått och ärligt talat tycker jag att han ska ha en jätte eloge för mm, det tycker jag också för det är ju ändå, han ska liksom spela en spelkaraktär trots allt som man nu har försökt konvertera och göra till en verklig person helt enkelt Mm. Så jag tycker definitivt att liksom med det material han har fått att och, och göra någonting av här så gör han ju sin roll jättebra verkligen. Mm. Som alla goda amerikanska filmer och serier ska de ju ha små moralkakor att dela ut också. Och de han lämnar ut, mm, det är väl rätt så okej okay, sådana. Jag menar, ta hand om dina grejer så finns de där för dig. Mm. sköt dig, leva ett bra liv gör mm. vad du ska och så vidare om man ska bli serverad moralkakor var det ju inte de absolut värsta ja, nej, om jag ska behöva lyssna på moralkakor som sagt, så då kan jag ju lika gärna få dem levererade av Bob Hoskins som, som just Mario det, mm. känns, det känns väl helt okej okay <laughs> jo men han levererar dem ju så ja, karaktäristiskt <laughs> ja, det gör han verkligen, ja Ja, när Stor lov till Bob Hoskins som har tagit en ikonisk karaktär med ett väldigt säreget utseende och faktiskt mm, mm. gett honom liv. Mm. Gett honom väldigt mycket liv. Sen kan man ju ha åsikter om det, men eh, jag gillar hans skådespeleri. Det funkar. Mm, mm, mm. Samma, samma. Däremot kan jag väl vara lite mer tveksam till hans kära bror Luigi Mario. Mm, här har vi en helt annan roll. Det är det vill jag ju lova, ja. Mm. En helt annan roll hur den är skriven och därmed också hur den blir liksom ja, presenterad. För det första så är ju Luigi här mycket yngre än Mario. Mm. Det ska väl föreställa typ 10-15 år? Ja, typ där omkring med tanke på hur de ser ut. Och ähm, de är ju inte biologiska bröder som jag förstod. Det. De, de säger det aldrig rakt ut men... Jag får det distinkta intrycket av att Luigi är adopterad. Mm. Eller någon som Mario har tagit hand om. Mm. Och det är väl inget jätteproblem på det sättet. Men samtidigt mm, ge en förklaring. Säg inte bara liksom att jo, men anledningen till att vi, vi är inte är helt lika och så där det, det är så här eller vad det vad Någonting. Säg inte bara att Mario var den som tog hand om mig och uppfostrade mig. Han har varit som en pappa för mig. Ja, men varför kallar ni då jag för Mario-bröderna? Ja, precis. För då blir det väldigt konstigt. <laughs> nu, nu finns det ju äldre bröder som tar hand om yngre syskon och så vidare. Men mm, mm. Alltså, det är inte många rader dialog, ärligt talat. Lägg Nej. in dem. mm. mm, mm. Sen är jag inte helt överförtjust i hur de har karaktäriserat Luigi heller. För om man nu ska dra det från de lite modernare tolkningarna så är han ju den lite nervösare av dem. Han är osäker mm. och kanske inte rädd den, men ändå. Men han är inte lika extrovert som Mario. Han är mer introvert. I, i den här filmen sen är ju extremt hjälpsam av sig ändå och vill betydligt mer väl känns det väl som än vad, än vad Mario gör Mario är ju lite mer råbarkad kanske av sig mm. ja, de har skiftat det lite grann att Mario som var väldigt framåt i de modernare spelen har blivit lite mera typiskt också, varför ska, mm. varför ska vi behöva fixa det här nu mm. Mm. Då, då blir ju Luigi den drivande så att säga. Okej, okay, det, det funkar. Det är väl en av de egenskaperna som jag tycker är bra hos Luigi. Men han är lite för stor kontrast emellanåt till Mario. Mm. Mario är skeptikern och Luigi är den som är beredd att tro på precis allt. <laughs> <laughs> ja, jo. Han är ju rätt öppen av sig. De är, de är helt klart två stycken olika personligheter. Det är... Det råder du ju ingen tvivel om. Det ser man ju väldigt tydligt i... Alltså, bara första minuterna när man introducerar silden så förstår man ju vem som är vem av de där två bröderna, verkligen. Alltså, personlighetsmässigt, som sagt. Mm. Luigi sitter och tittar på ett tv-program om paranormala och mystiska saker och Mario uttrycker sitt äh, mycket tydliga ogillande och säger att sånt där förvandlar hjärnan till ost. Precis. <laughs> Och, ja, men det som sagt var De ska lära av varandra. Och det, det gör de ju faktiskt. Så. Oh ja. Mm. Där är ju manuset lyckat. Men ja, nej. <tryck> Luigi är lite för ung i förhållande till Mario. Mm. Jo, det är lite märkligt det där egentligen. Han är inte riktigt lika klockrent skriven. Det är mm. han inte. Mm. De har gjort om honom för att det ska som passa deras enda mål. För de ska ju vara... Ändå lite grann omaka paret. Och så som sagt: Just att Luigi är så pass mycket yngre också. Det, mm. det där kunde ha sett bättre ut i kunderna. Och den enda anledningen att de har gjort det så det är för att de ska kunna trycka in ett kärleksintresse. Ja. Och de har inte kunnat göra det med Mario därför att, ja, som sagt: Bob Hoskins och Mario i den här tolkningen är lite för gamla för att ha ett så ungt kärleksintresse. Mm. Så de skiftar över det till Luigi. Helt okej, okay, för all del. Men det är jättekrystet. Ja, det är fruktansvärt verkligen. Det, det är ju inte smidigt gjort för fem öre. Det får man ju tänka tillbaka på trollkarren från oss-avsnittet som vi hade. För där var det ju också väldigt, väldigt, tycker jag, påkrystat- just vad mm. som hände med kärleksaffären där. Ja, då, det kan jag hålla med om. Men äm, den lilla elogen jag ska ge den här filmen är ju ändå att- man blir lite nervös och lite klumpig när man är förälskad. Och man inte riktigt vet om kärleken är besvarad. Men de scenerna blir så långa. Det är väl de enda ställena där man kan anklaga filmen lite för att dra fötterna efter sig. Ja, det är det väl. Det är, om det är någon gång som det blir uttråkande så är det väl i sådana fall i de gångerna. För att då vill jag ju som att de ska fortsätta. Mm. Och vi vet, ja, ni kommer att bli kära i varandra. Vi vet, vi fattar det. Det är den typen av film. Kom mm. igen, vi vill se monsterna. <laughs> <laughs> Fram med de gröna skölpatskalen. <laughs> alltså, jag ska vara helt ärlig och säga att John Leguizamo, om jag uttalar hans namn rätt, han gör ju vad han kan. Mm. Mm. Det märks ju att han försöker verkligen. Och det... Det blir lite överspelat också naturligtvis Han försöker lite för hårt Men han, han försöker ja. åtminstone mm. Men det märks att Luigis eh, dialog Är inte den som har Fått bäst arbete Nej, det är det ju tyvärr inte Jag menar, För all del Mario handlar ju väldigt mycket om Mario Och det gör väl som På det viset den här filmen också Han har ju, han har ju ändå fått en bättre roll Även om inte Luigis roll på något sätt Än är förminskad för den delen de jobbar ju väldigt mycket ihop och de har ju som lika mycket sentid båda två mm. men det har med personligheterna också att göra då att Mario ska ju som vara, ja vad ska jag kalla honom för, höll på att säga att han ska vara mer skärpt av sig, mm. jag vet inte riktigt om det stämmer så men det är en klar en klar skillnad mellan dem även i dialogen det är så väl till personligheten som hur de uppträder och vad de säger. Man kan säga att det märks på hur dialogen är skriven vems namn det är som är i titeln. Det kan man verkligen göra, ja. <laughs> och det är när de här två träffar Daisy som deras värld verkligen börjar snurra åt det galna och hållet, om vi säger så. Hon är ju, som du sa i din genomgång, en universitetsstudent. Mm. Hon håller ju på att göra den här uh, utgrävningen som du nämnde tidigare. Och um, de som äger marken är ju inte särskilt förtjusta i att de är där och gräver. Mm. Det är Nej. ett par riktigt stereotypa italienska affärsmän som är där och hotar med mm. både aggressivitet och passiv aggressivitet. <laughs> och det är ju i samband med att hon är och försöker att um, få dit ja, lite polisbeskydd eller åtminstone vakter som ska vara där och skydda dem som eh, Daisy träffar Mario och Luigi. Naturligtvis har man något hum om eh, Super Mario franchisen och de olika karaktärerna så inser man ju att det är Princess Daisy det här kommer att bli. <laughs> före eller senare, vi har redan sett saker som hände i början på filmen som pekar ut henne som viktig, mm. där är i princip en stor neonskylt som hänger över henne och pekar och säger <laughs> viktig mm. Mm. och uh, de träffas de börjar umgås lite, de blir vänner naturligtvis och spirar kärleken mellan hon och Luigi, mycket, mycket klumpigt och mycket, mycket mm. utdraget och så blir hon kidnappad en prinsessas lott i den här världen uppenbarligen. Ja, det, det är inte bättre än så, verkligen. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Princess Daisy. De har ju verkligen försökt att göra henne till en levande karaktär. Jag vet inte riktigt om de har lyckats. Nej. Och som sagt, här har vi ju ändå en karaktär som jag, jag sa tidigare att Mario har ju inte så mycket karaktär som tidigare därför att man har dem ju som aldrig pratar riktigt och och man etablerar ju inte så mycket i spelet med att han ska ha vara rörmocker och sen är det inte så mycket mer med den saken men Daisy har väl egentligen ännu mindre etablerat som hon är en prinsessa med vackert gult uh, hår men uh, det är ju som allt mm. så att lyckas göra någonting av, av Daisy i en film Mm. Det, är ju, det är ju svårt, det är det ju verkligen Nu har man ju förvisso tagit sig väldigt stora friheter med hela den här världen mm. Men ja, det är väl en typisk sån här prinsessa i sagovärlden som behöver bli räddad det är, inte så mycket mer än, det är inte så mycket mer än så till den saken Jag är ju faktiskt ganska tacksam att de valde att ta Princess Daisy istället för Princess Peach Eller Princess mm. Toadstool som hon också heter För... Det är ju ganska udda namn och mm. de funkar inte riktigt. Daisy funkar ju. Mm. Mm. Sen är det ju inte alla som riktigt vet att Daisy faktiskt har varit med i Mario-spelen. Super Mario Land, om jag inte minns helt fel. Mm. Men det är ju som du säger att det här är den prototypiska prinsessan som ska räddas- hon är bara en trånande prinsessa som säger Åh, tack så mycket när hon äntligen blir räddad. Mm. Och ekon av det finns i karaktären. Mm. Mm. Väldigt mycket. Jag menar, Samantha Mathis som spelar Daisy, hon försöker också. Herregjösses vad hon försöker. Mm. <laughs> ja, faktiskt. Ska hon väl ha en liten eloge för ändå? Men precis som med Luigi så blir det en hel del överspel. Ja, jo, verkligen. Och det märks att regissören har velat att hon ska vara tjejen som är på gränsen till hysteri. Ja. Mm. För hon har ett ansiktsuttryck ganska ofta, särskilt mm. efter kidnappningen, mm. som ser ut att vilja skrika och gråta precis när som helst. Mm. Det stämmer inte heller riktigt med vad de har försökt säga, för hon börjar ju försöka utforska den världen hon faktiskt är i och försöka mm. fly på egen hand och försöka ta hand om sig själv. Vilket är jättebra för det gör henne inte till en liksom fyrkantig karaktär som ska passa i ett fyrkantigt hål och inget <laughs> mer än det. Jag menar, hon försöker själv. Jättebra. Mm, mm. Det är mer än vad Daisy och Peach gör i spelen. <laughs> ja, det är verkligen. <laughs> Men hennes roll styrks inte av att hon ser ut som sagt att ähm, få ett hysteriskt utbrott när som helst. Mm, mm. Det, det tynger ner karaktären extremt. Mm. Och jag vet inte om det är uteslutande hennes skuddespelleri eller som sagt regissören har sagt till ha det här uttrycket. Perfekt. Gör där <laughs> För det hjälper inte. Nej, det, det gör ju tyvärr inte det. Det här är ju en... En väldigt Inte tråkig karaktär som är tråkig På det viset men det är som så trist Att se att, att Daisy inte har Någon karaktär egentligen Där När man har gett Mario så himla mycket Och även Luigi för den delen också Så känns det ju som Så himla ojämnt balanserat då Att Daisy ju ändå bara är bara är Daisy helt enkelt mm. och inte så mycket mer. Jag hade hoppats på någonting ändå där i början av filmen när man presenterats för henne för att hon hade kunnat vara mer karaktäristisk av sig mm. och haft en betydligt mer sprulande personlighet verkligen. Och jag hade, jag hade förhoppningar om att jag skulle få se det när man just ganska nyligen blev intresserad till henne men sen visade det sig verkligen att nej, hon kan som inte göra så mycket. Mm. och det är ju tråkigt för Samantha som sagt för att hon har ju ingenting att jobba med heller ja för det är ju som du säger tidigt i filmen så får vi ändå etablera att en väldigt stark tjej, jag menar mm, mm. hon är den som har hand om hela den här utgrävningen, det kräver en hel del och hon står ju faktiskt upp mot de här affärsmännen som är där och hotar henne ja men visst och jag menar även om hon känner sig ganska utsatt, hon är ju ensam mot de här, jag vet inte, tre, fyra kararna. Det är mm. ju en av dem som pratas. Men um, det är ju inte konstigt att hon vill att de ska få någon form av uniformerad hjälp. Nej, visst. För, um, som sagt var, hon är bara en. Mm. Men hon står ju där och ger igen och tar emot och ger tillbaka. Så. Mm. Mm. Jag tänkte ju första gången jag såg det här så, oh vad häftigt, en, en stark tjej. Jag gillar mm. Mm. Och så blir hon kidnappad, förs iväg, och för all del ett visst chockvärde får man väl acceptera. Mm. Men ähm, Mario Luigi kastas ju också in i en värld som de inte har en aning om var de är och <hör> hur de funkar. Och, och de fortsätter att vara handlingskraftiga. Ja man ser ju att de blir väldigt chockerade när de hamnar i den här världen. Men de går ju ändå ganska snabbt över till att återigen vara väldigt målinriktade. Och, och verkligen styra på att eh, vi måste rädda Daisy. Hon befinner sig också i den här världen varför är hon någonstans just nu. Mm. Och liksom att de har inte tid att stå där och hålla på och bli imponerade eller rädd över... Vars de har hamnat någonstans. Mm. Så det, det är synd verkligen. Jag, jag tänkte rent av lite grann tillbaka på, på Dale Arden i Flashgården. Som också var så där att hon kunde ju faktiskt vara handlingskraftig till och från. Hon kunde se till till och från. Men mest nog är på egen hand. Sen när hon då... Kast, inte kasta kastas hjärmarna på en, på en man men när det kommer någon man där som är handlingskraftig då är det helt plötsligt som att hon tappar all sin styrka mm. det är lite så för Daisy till och från också, jag, jag förstår verkligen inte hur hon kan visa den här ändå kaxigheten som hon har till en början som sagt när hon står upp mot då Skapellis män och även Skapelli själv men sen blir hon som sagt helt tagen av den här världen och de hot som hon utsätts för där istället. Mm. Men där har vi ju en äm, tydlig skiftning. Att Nu vill manuset ha ett våp. Så då är du ett våp. Nu vill manuset mm. ha en stark kvinna. Så nu är du en stark kvinna. Mm. Jag säger inte det att en stark kvinna inte kan vara svag. Det är inte det, är inte det jag menar med en stark kvinna. Stark är äm, ett ord som kan betyda väldigt mycket. Mm. Men... Du blir inte ett våp helt plötsligt. Du hamnar i ett försvagat tillstånd för all del. Men det är två så olika karaktäriseringar. Mm, visst. Så det är som att någon sitter och trycker på en knapp. <laughs> passiv-aggressiv, passiv-aggressiv. <laughs> ja, nej det är, det är synd om som händer Mathis på det viset verkligen. När hon har den här rollen. Men hon gör vad hon kan och hon har en hel del ganska kul dialog. Mm. Och hon får ju en hel del att hända, men det är ju lite att skjuta sig i foten med den här karaktären, att göra den så mm. av på av på. <laughs> Ett annat skott i foten, om vi säger så, <laughs> det är ju um, vår uh, lilla reptildiktator. <laughs> ja, precis. Kung Koopa, eller King Koopa som de säger. Mm. mm. Som spelas av Dennis Hopper. Mm. Och den här rollen är så fel. Och så rätt. Och så fel. Och så rätt. Ja. Alltså jösses. Ja, det här är roligt skrivet verkligen. Det här tycker jag är väldigt fascinerande. Hur man har lyckats göra om egentligen. Och vad man har gjort om Koopa till. Eller Bowser som vi också känner honom som. Det är ju det är underhållande, det är det definitivt. Det tycker jag. Han ska ju utstråla makt och styrka. Mm. Och han har hela det här kungadömet. Ja, de kallar det för kungadöme, men den här storstaden skulle jag vilja säga. Men för mm. all del. Han har det här kungadömet i sin hand. Mm. Och ingen vågar säga emot, för då är hans soldater. Poliser, vad man nu vill kalla dem, där direkt och slår ner motståndet. Mm. Det är ju en man man inte vill mucka med. Nej. Och samtidigt har han så många små ticks och mm. egenheter som <laughs> man inte kan låta bli att stor skratta åt. Mm. Mm. Där man undrar, var, var kom den här idén ifrån? Han har mm. någon form av basilskräck som han glömmer ja. bort halvvägs in i filmen. Ja, ja som är för all del väldigt underhållande när han måste tvätta händerna och han har sån här äh, desinfektionsspray som de sprayar mm. på honom och grejer mm. Mm. och de kör så himla hårt på det i början också, ordentligt verkligen, mm. men sen så bara försvinner det totalt, jag vet inte om det är för att han helt plötsligt skiftar skiftar mål liksom det, vad han har för typ av inriktning men det känns väldigt, väldigt inkonsekvent verkligen Mm. Jag kan ju tänka mig att det är en grej av att innan har jag varit tvungen att vänta på att få genomdriva mina planer så jag har mm, haft tiden mm. att fokusera på ja, små egenheter som har blivit mm. väldigt stora egenheter. Mm. Men nu är ju med att Daisy och eh, Mario-bröderna dyker upp i den här världen så börjar saker att eh, rulla vidare och då, mm. då har Visst. han inte tid att fokusera på det där. Men en liten antydan hade ju nästan varit, varit rolig, att någon hade sagt Ja, men chefen, ska du inte desinfektera dig? Ja, äh, ne Nej, det har jag inte tid med nu. Äh, ja. ja Så ja. hade man någonstans understrukit att nu skiter jag i det, för nu händer allt det här. Mm. Mm. Men jag ska inte klandra manusförfattaren att den har försökt fylla den här karaktären med, ja, karaktär för um, vad brukar Koopa göra i de här spelen? Jo, han står i slutet och spottar eld. Ja. <laughs> Tada <laughs> Det är all min karaktär förutom att han har en viss liten så här uh, prinsessfetisch som han då försöker tillfredsställa. <laughs> Jättigast inte, <då. laughs> Ja, de, sa, de har ju pumpat honom full med karaktär och det är väldigt mycket som, som är väldigt roligt med honom. Vissa saker ska man vara rädd för. Andra ska man skratta åt. Och de tredje vet man inte riktigt var de hör hemma. <laughs> Nej. Ingen svampskor verkligen. <laughs> oh. Oh. Och Dennis Hopper försöker verkligen. Och han har ju skit roligt när han spelar den här rollen. Ja, ja eller hur? Att han har verkligen. Jag menar, hans karaktär har ju så himla mycket karaktär. Så mycket bondus att jag menar. Men jag skulle väl inte tycka att det var lite underhållande att spela just den King Koopa som vi har i den här filmen? Mm, när han får utbrott och liksom. Ja, mm, mm, mm. oh, man nästan ser glimten i ögat att jag har kul. Mm. Men det är. Um... Det är ju naturligtvis ett slag i ansiktet på, på fansen som vill ha den här stora, farliga koopa som. Står i slutet och bara är farlig. Mm, mm. Och har ett skölpatskal som är taggat på ryggen. Det får vi ju tyvärr inte här. Så att... <laughs> bara det måste ju vara en besvikelse för många. Verkligen. Se hur mänsklig han är. Men jag tycker nästan att det gör honom obehagligare. Ärligt talat. För um, jag menar, inte ens mario vet att han är farlig när de faktiskt möter honom. Mm. Utan det är ju först när han faktiskt ger sig på dem som det... Va? Va? Oj, jösses, mm. är, du, är du så här farlig? Och därefter så, kört. <laughs> Samtidigt vet jag inte om den här rollen har gagnat Dennis Hoppers karriär mm. särskilt mycket. <laughs> Men ja, jag gillar den. Ja, den, den är klart underhållande i den här filmen och jag menar... Jag ser ju äldre att han har all den här karaktärerna- att han inte har någon alls trots allt. Mm. Det man har pumpat honom full med- det, det tycker jag är sjukt kul verkligen att se. Och det är ju det är som där hela behållningen- alltså den behållningen som finns med filmen- det är ju som där det ligger också. Det är alla de här udda tankarna man har haft- när man har suttit ihop Super Mario Bros. till, till en faktisk film- Mm. Det, det har med både handling och miljöer och då i det här fallet karaktärer och personlighet att göra. Mm. Och King Koopa är en av de där som verkligen gör att ja, jag, tycker det är, jag tycker det är kul att se verkligen. Ja, många skratt blir det. Och en hel del onödiga scener också. Hela pizzaskämtet som de börjar ungefär, vad kan det vara? Hälften, två tredjedelar in- mm. Mm. Att han ringer och beställer en pizza och sen går han runt och tjatar om, var är min pizza? Jag förstår inte heller, det finns mycket såna scener som jag inte riktigt förstår som jag tycker att de är ganska onödiga eller de hade kunnat göras på ett betydligt bättre sätt också. Mm. Men det är ju den här konstiga komiken som bara ligger som ett lager över hela filmen, mm. rakt igenom. Ibland känns det väldigt krystat och väldigt konstigt bara. Ibland är det lite mer underhållande som mm. det ska vara. Hade man skalat bort allt som inte hade behövt så hade vi nog kommit ner på 1,20, 1,15. Ja. ja. <laughs> Men eh, som sagt, man, man håller ju tempot uppe så... Mm. Mm. Du, du hinner inte tröttna mer än på kärleksscenerna, men det... Precis. <laughs> Lyckligtvis är inte kopa med i allt för mycket av det där. Nej. Även om det är en scen som jag tycker är väldigt obehaglig. Ja, det är obehaglig i ordet, ja. <laughs> där han sitter och gör vissa förslag till Daisy, antydningar. Mm. Inte... Inte jättetydliga antydningar språkmässigt, men tillsammans med att han räcker ut sin tunga och den blir um, väldigt lång, om vi säger så. <hör> så uh, fick jag i alla fall antydningar som jag kände så. Nej! Där oh, oh, oh, oh. <hör> hade jag faktiskt glömt att den senare var med. Oh, jag vill bara oh, oh. där. Där vi sa om att vuxet barn, vuxen barn, vuxen barnfilm. <hör> <hör> men. Kul, kul karaktär som sagt. och bra prestation av Dennis Hopper ändå. Mm. Alltså, no, no, jag gillar honom lite grann på samma sätt som jag gillar Bob Hoskins i den här filmen. Ja, men mycket av filmen bygger ju på deras dynamik där de två emellan. Mm. Och det är ju en fantastisk sån här sammandrabbning de två emellan mot slutet. Mm. Det är en roll som är ett bilvrak- men det är ett, ett vackert bilval. <laughs> det är ett vackert bil, ja. Det biljak. Den är formad som en pixelerad kub. Och det gör mig lite lycklig. <laughs> På sin högra hand har ju Koppa en assistent. Mm. Eller sekreterare. Eller älskarinna. Man får aldrig riktigt veta. Men mm. hon mm. blir ju extremt svart sjuk när Daisy kommer in i bilden. Mm, det är förstås Lina du tänker på i det här fallet. Ja, hon har ju en hel del scener tillsammans med Cooper där han proklamerar vad det är han vill göra. Mm. Och hon är ju lismaren som eh, försöker vara på hans goda sida så att säga. Mm. Och jag tror egentligen att det ska föreställa att hon är lojal till hon börjar då bli osäker på att Daisy kommer att överta hennes plats vid hans sida. Mm. Och det blev väl kanske lite, lite långrandigt och hon blev väl kanske lite för fyrkantig men samtidigt hon har också väldigt mycket karaktär. Det har hon definitivt, ja. Hon är ju med i kyfsat mycket och har sina viktiga scener och sådär så där, alltså att, ja... Hon är ju den här lite typiska hejduken som, som är som sagt den högra handen. Hejdukar har vi ju också av lägre rang. Men hon har ju ändå en viktig position som hon själv verkar tycka om väldigt mycket. Men sen som sagt känner hon sig lite hotad också när Daisy kommer in i bilden. Och då blir hon lite mera sådär... Mm. Hon gillar inte situationen. Ja, hon blir väl ähm, ganska aggressiv kan man säga. Ja, <laughs> Men bortom att hon är Coopas högra hand och, och ibland är den som utför hans order och har då motiveringen att försöka bli av med Daisy så är det inte så mycket att säga om henne. Jag menar, mm. du sa det ganska bra där, hon är en klassisk hejduk av mm. högra handdrang. Hon må ha mycket karaktär men ja, det är inte så mycket att diskutera av den karaktären egentligen. Hon är där, hon gör det hon ska och där är naturligtvis svek på gång som hon genomför för att hon själv känner sig sviken och mm. så vidare och så vidare. Det är inte så mycket att säga nu. Förutom att jag tycker att Fiona Shaw gör en bra roll extremt överspelad. Men jag menar, i den här filmen så passar ju det. Ja, det, det mesta är ju ändå överspelat i den här filmen då. Hallå, vi har, en, vi har en film som är baserad på ett extremt egentligen simpelt spelkoncept så att vad ska vi göra om vi inte styrka upp karaktärerna en massa med just eh, dels väldigt mycket personlighet och dels en del överspel. Två andra hejdukar är Iggy och Spike mm. som är baserade spelmässigt på eh, två av Koopas barn från... Eh, Super Mario Bros. 3 och framåt. Mm. Men här är de kusiner istället. <laughs> ja, ja. För att Koopa skulle ha ynglat av sig. Det, det är ju otänkbart. Ja, verkligen. Speciellt om han är en dinosaurie. Ja, då får han ju ha en annan dinosaurie till hjälp. Ja, jag menar ju det. <laughs> Lite så det funkar. Men här har vi två karaktärer som... Ja, vilken annan kategori faller de inom än eh, komiska bifigurer? Mm, herregud alltså. Här har vi ju ännu mer mycket karaktärer som är mycket karaktärer som är impressat och, och väldigt mycket överspel som vi får ut av det hela. Mm. Alltså, det, det är för mycket karaktär i de här karaktärerna, känner jag. Och ingen bra sådan, ärligt talat. Nej. Jag menar, Nej. de är där för att saker ska hända. Okej. Okay. De är där för att vi behöver någon som kan kidnappa Daisy och sedan vara några som hjälper handlingen att komma vidare därför att de hamnar i en situation där de kan ge ledtrådar till bajobröderna. Mm. Okej, okay. men varför måste de vara så förbaskat dumma i huvudet? För att de ska vara där för att vara roliga också såklart i den här komiska filmen där det ja. bara är roligt hela tiden. Och jag vill påpeka för dem som eventuellt inte har sett filmen: det är inte så att jag bara försöker vara taskig och säger att de är dumma i huvudet. Nej, alltså de, de har i princip ingen IQ. Nej. Filmen gör en jättestor grej av att de mm. nästan inte har någon IQ alls. Ja, men det, de, de här radarpar som är riktigt dumma i huvudet, alltså speciellt i komedier förr i tiden, där det ska finnas en skurk och skurken ska ha hejdukar. Hur många gånger har vi inte sett det här konceptet sen tidigare? Just att skurken som är skitsmart. Det är därför han är skurk och har de här planerna att ta över världen. och sådär. Han har kanske en högerhand som också är rätt smart av sig. Det är därför personen är skurkens högerhand. Men sen måste där också finnas en, hjärna två riktigt korkade människor också. Ja, den rollen fyller de ju verkligen med råge. Mer råge, vill jag lova, ja. Det är, det är för mycket, verkligen. Jag har så svårt för såna här komiska bi bikaraktärer. Och speciellt när de ska vara så här fruktansvärt dumma. Och eh, det är ju de här pajaskonsterna, verkligen. Alltså, det är den här färshumorn som de bidrar till- som inte jag riktigt gillar. Mm. Jag menar, vi har Gumbas- som mm. är fotsoldaterna i den här världen kan vi säga. För att ha en, mm. en jämförelse. Och de är inte smarta. Nej. Här är gösses vad de inte är smarta. Men de är mer soldaterna som bara står på rad. Mm. Det är den här mm. kollektiva dumheten av att ja, vi tänker inte, vi lyder bara order. Mm, visst. Medans Iggy och Spike, alltså de utannonserar sin dumhet- Hela tiden. Om, ja, om, om igen. Ja. De håller aldrig truten när de är i bild. Nej. Alltså de är som sagt alldeles för mycket. Och det ska hela tiden påpekas också att de är alldeles för mycket. Och där är det väl någon som har tänkt att det ska vara roligt. Och det kanske det är om man är typ 5 år. Vad vet jag. Men det är ju inte roligt att se på tror jag någonsin. Om man är typ över, jag vet inte, 12. Jag har svårt att tro det, ärligt talat. Mm. Sen händer det ju en grej. Jag tänker inte berätta vad, för en viss behållning av filmen måste finnas där. Mm. Så genomgår de en förvandling. Och ska bli... Så vi kallar det motsatta vad de är nu. Mm. Men... De blir ju precis lika jobbiga fast på andra hållet. Ja, vet jag vet. Det är så hemskt verkligen. Jag hade på att det skulle bli bättre, verkligen. Men det är som bara samma sak egentligen. Det... Från andra hållet. Ja, åt andra hållet. Alltså, de slutar aldrig vara för mycket. Så är det bara. Jag menar, Iggy som spelas av Fisher Stevens och Spike som spelas av Richard Edson. De försöker. Mm. Men de spelar över mest av alla i den här filmen. Det, det är inte mm. en enda som spelar över så här mycket. Inte ens när Bob Hoskins och Dennis Hopper är som absolut värst. Är de i närheten. <laughs> och det säger en hel del. <laughs> ja, det gör det verkligen. Så de här karaktärerna, de är trasiga. Mm. De försökte göra något nytt. De tänkte... Rätt, gjorde helt fel Överdrev alldeles för mycket Det mm, finns mm. Inga förmildrande omständigheter Runt de här karaktärerna alls Vi klipper bort dem helt enkelt Jag tror att det blir bättre så <laughs> ja, Jag vet inte om jag hade saknat dem Jättemycket, ärligt <laughs> Så vi tar, och, vi tar Och lämnar de där två <laughs> Tack, hemskt gärna då, då pratar jag mycket hellre om nästa karaktär, även om det nu är en, en väldigt, väldigt liten roll. Men det är ju Mario-aktigt i alla fall, så att här har vi någon slags referens till vad den här filmen... Alltså var ursprunget kommer ifrån varför den faktiskt överhuvudtaget heter Super Mario Bros.? Mm. Du tänker på den lilla filuren Varje gång man kommer till slutet Av ett slott som säger mm. Thank you Mario The princess is in another castle Precis vad jag gör Lilla Toad <laughs> Som inte är så liten här Egentligen Nej varken liten eller söt Eller får en chans att leverera den där repliken Tyvärr <laughs> <laughs> ja, Det hade varit jättekul om du hade fått in den Ustit. Men kul. Men <laughs> hemsk kul, verkligen. Ah, nu vet jag inte om jag tycker att det är så himla, så himla kul karaktär egentligen. Utan det är som bara någonting man har slängt in där för att det ska finnas en Toad. Mm. Ja, för Toad här är en gatumusikant som går runt och ja, sjunger. Chockerande, mm. gatumusikant <laughs> som sjunger. Och han är ju väldigt mot Coopas styre sedan han mm. tog över den här världen. Och är ju den som ger äh, Majobröderna... Äh, ja, baskunskap så att säga. De får veta mm. lite vad det är för värld. Hur den kommer sig och varför den är och så vidare och så vidare. Mm. Äh, delvis då äh, genom sång. Men äh, vad jag alltid undrar när jag ser den här filmen är att hur vet du allt det här? <laughs> som en gatumusikant. <laughs> ja... Hade man fått en antydan om att jag har inte alltid varit gatumusikant. Nej, precis. Det är någonting jag blev sen Cooper tog över. Mm. Okej, okay, mm. då hade jag kanske köpt att det var, var någonting annat. Mm. var en antydan vi behövde inte mer. Nej, visst. Men han är där, han ger äh, mario sin äh, information och sedan möter han ett ett öde värre än döden skulle jag vilja säga. Det är samma här, ja. Han, ja, vi kan väl helt enkelt säga det eftersom att så mycket av grundhandlingen bygger på det. Han förvandlas till en gumba helt enkelt. Mm. Mm. Mm. Det är egentligen rätt så smart att de har gjort det som att nu har vi en karaktär vi har lärt känna. Inte mycket, men vi har lärt känna. Och vi får reda på varifrån gumbas kommer mm. och hur de görs. Och um, Toads gumba-utseende bibehåller ju vissa karakteristiska drag som, um, som Toad hade. Mm. Den här spiralklippta rakningen han har som frisyr finns ju även på um, Toad-gumban- Mm. Och naturligtvis så går han ju runt Med sitt munspel i den här ställningen Runt halsen Så <laughs> man verkligen tydligt ska kunna se eh, Vem han är Och var han har varit Och jag, jag kan inte låta bli Jag tycker att det är förbaskat roligt Att eh, han som spelar En lite knarkad gatumusikant Som går runt och säger Ner med mannen mm. Heter Mojo I förnamn <laughs> Ja, visst. Mojo Nixon till och med. Mm. En, en helt okej okay roll. Han gör vad han kan. Det är han är med. Han är med där för att egentligen skälpa över en massa information på Mario-bröderna. Punkt. Ja, vi ska få en extra sån här anknytning till att vi faktiskt befinner oss i Mario-världen. Så att därför finns det en karaktär som heter Toad. Och sen är han inte så mycket mer än det. Så, han, han ger... Mario den bröderna information och samtidigt så får även vi som, som tittare en liten historielektion också i vad som har hänt i den här världen och vad det är som pågår. Han, han är informant helt enkelt. Mm. Och inte mycket mer. Förresten, får jag lov att göra ett litet tillägg? Mm. då? Jag, jag blir lika glad när jag ser en viss scen varje gång. Mm. Och lika arg också. För eh, Koopa har ju störtat det, det gamla kungadömet. Det, det får vi ju ganska tydligt eh, berättat. Mm. Och den gamla kungen ska ju finnas kvar någonstans. Ja visst. Och han dyker ju upp i en scen och har typ en eller två korta repliker. <laughs> ja. Som är ungefär, jag är tillbaka, jag gillar de där rörmockarna. <laughs> Så det är en fullständigt meningslös roll egentligen. Ja. Mm. Men den spelas av Lance Henriksen. Av alla människor att placera i en roll där man levererar typ två repliker. Mm. För det här är för någon som älskar film från bland annat 80-talet ett jättenamn. Mm. Han är en väldigt distinkt skådespelare men mm -hmm. väldigt distinkt stil. Och det är en sån som jag inte kan låta bli att tycka om. Det är nästan ingen roll han gör som inte jag gillar just därför att det är han som gör den. Hur kan man inte gilla den. Mm. Mm. Jag blev jätteglad av att se han dyka upp. Och jag blir jättearg att veta att jag får inte se mer av honom i den här filmen. Nej, det är en väldigt konstigt placerad roll, det är verkligen. Och en konstigt placerad karaktär också. Och att han det enda han ska säga är den här meningen som, som verkligen inte fyller någon som med funktion. Jag förstår inte. Hade man verkligen inte kunnat göra någonting mer av det där egentligen? Var han för dyr att ha med? Var det det? Han tog betalt per sekunder. De hade beror med tio sekunder. <här> oh, efter att de tog in Dennis och så till budgeten slut. <här> <här> <här> ja. Ja, det, det är lite tråkigt. Det är mycket tråkigt till och med. <här> Men det, det är kul att han är med. Jag hade gärna sett med men vad gör man? Vad som syns, det är ju filmens effekter och filmens miljöer. Det, det visuella. Hmm. Oj, oj, oj. <laughs> nu har vi ju bedat av de karaktärer som finns att prata om. Och det visuella skulle vi kunna prata om nästan lika mycket, känns det som. Ja, förmodligen mer, men vi får väl vara lite mer kortfattade. <laughs> <laughs> ja, jag tror väl det också. För här har man ju också tagit sig Ordentliga svängar Verkligen mm. Vi kan väl börja med att säga att um, Vi tar inte upp den vanliga Världen överhuvudtaget För jag menar det är, det är Brooklyn Det är New York ja. Ja, Det är precis. inga speciella scener överhuvudtaget mm. Nej Det är uh, restaurang Det är ett kontor Det är uh, en arbetsplats Det är gator, punkt Och det är filmat Precis som Brooklyn ser ut, eller såg ut just då. Mm. Det är ju, som sagt det är den riktiga världen. Allt arbete ligger ju i att bygga upp då den här parallelldimensionen istället. Mm. Så jag tycker vi fokuserar uteslutande på den när vi pratar miljör. Mm. Samma här. Och vilken värld? <laughs> <laughs> jo, här har man tagit i vilja lova Jösses vad man har fyllt ut den. med allt möjligt som man har kunnat hitta på tjänster som. Mm. Jag förstår inte vars all fantasi kommer ifrån om man skulle bygga upp den här världen. Och bara kasta allt som har med Super Mario att göra, mer eller mindre. Det finns vissa referenser som är roliga att se. Mm. Men det mesta är ju bara, jag vet inte, vars kom det ifrån? Vad har de tittat på? Hur fick man den här idén? Men det känner jag väl överlag med filmen också. Och det är det som gör den lite rolig samtidigt. Så att det går ju inte att låta bli att fascineras av... Vilken fantasi man har haft och vad man egentligen har byggt upp för värld att sätta Mario i. För det är ju ingenting som vad vi är vana vid att se henne i. Ja, för vi har ju en värld här som har skapats när um, meteoren slog ner som då hade ihjäl dinosaurierna. Mm. Eller vad vi trodde hade ihjäl dinosaurierna. <laughs> Istället skapades ju den här parallella världen där mm. dinosaurierna tog över och levde och vi tog över den här. Mm. Mm. Det största misstaget tror jag är att um, de gör det till en grej av att typ ja 90-95% av den världen är öken. Mm. Och så den här staden som då handlingen utspelas i. Mm. Och jag förstår varför de har gjort det. Det är ju för att det ska finnas en jättemotivering till Koopa att vilja ta över vår värld. Mm. Med alla våra fantastiska resurser och det ena och det andra, bla, bla bla bla bla. Vet du vad? Jag hade köpt om han bara ville ha en värld till därför att den var kopplad till. Och därför så tillhör den mig. För jag menar, mm. det är mm. jag som bestämmer. Mm, visst. Det här med att vi har inga resurser, det här är bara en öken förbaskade djur som har <laughs> allt det där. Vänta bara tills jag får tag på det. Visst, jag förstår idén, men samtidigt så knipar det av lite av möjligheterna för, för filmen. Mm. Nu kan allting bara utspela sig i princip på en plats. Ja, mm. de är ju ute och svänger lite i öknen också men det är ju inte mycket Nej, och speciellt i ett spel också som är just Super Mario Bros där man har så fruktansvärt varierande miljöer ändå och det har man ju än idag också mm, Fruktansvärt, jag kanske tar i granna grann sådär <laughs> men, men nog har man visat variationen ändå i de banor som finns i Mario-spelen i synnerhet i vissa av dem och speciellt när man väl övergick till 3D tycker jag Mm. Så nu hade man kunnat göra det här lite roligare än att bara finnas i den här staden som ser väldigt, väldigt lustig ut, verkligen. Men ja, det blir som lite mer repetitivt av den anledningen också. Jag, jag saknar variationen, det gör jag verkligen. Du är inte ensam, kan jag säga. Du är inte ensam. <laughs> <laughs> I men alltså, hoppar du bara tillbaka till första spelet så är det ändå ganska stor variation. Mm. Jag menar, den, den riktigt stora variationen kommer först i tvåan och ännu mer i trean. Ja, i synnerhet i trean verkligen. Ja, för då har vi helt plötsligt islandskap, vi har mm. ökenlandskap, vi har mm. allt möjligt. Och mm. det är ju jättespännande. Jag förstår att det här är en film som är begränsad. Vi har bara en och en halv timme, eller en och fyrtio i det här fallet. Mm. Och det hade blivit alldeles för stort att få med en massa sånt. Men om ni nu vill köra på förfalltanken. Mm. Jag menar låt det vara att de finns men att de också är förstörda eller förfallna. Eller att Kupas ja. styra har varit som en förgiftning för hela den här världen. Det hade funkat. Hela världen är en öken. Blir lite, jaha, okej. Okay. <laughs> ja, det vore göra väldigt enkelt för sig själva egentligen. Genom att mm. säga så. Så det finns inga andra platser som man vill ta sig till. För man, ja, det finns inga annat helt enkelt. Det finns bara en mm. stad. Men vilken stad? <laughs> ja, jo, De har ju istället fyllt den till bredden. Jag menar, det finns ju inte en centimeter som inte har någonting som typ rör sig eller som. Som syns väldigt tydligt eller som låter väldigt mycket. Så mm. att eh, det är ju en, en minst sagt livlig stad, det är det ju. Jag kan tycka att den har lite för många referenser till ett um, New York som har spårat ur. <laughs> ja, det tycker jag också. <laughs> jag vet inte riktigt, de nämner vid något tillfälle att um, den här porten mellan världarna var avstängd ett tag- för att den var blockerad och okej, okay, vi vet ungefär varför den blockeras vi, vi ser det i de inledande minuterna av filmen mm. men eh, det antyder ju att vägen har varit fri tidigare så att de har varit och hämtat intryck, inspiration ja. kanske ja. jag vet inte mm. vilket då också får man ju undra varför de inte stal resurser och flyttade över <laughs> Men det är en annan historia. Men jag vet inte om jag hade haft ett stolt kungadöme. Om jag hade velat basera det på en stad i en värld som inte tillhörde mig. Jag väl att mm. göra någonting eget. Mm. Men det är ju New York sedd genom en mardrömslins. <laughs> ja, det är det verkligen. Det är ganska slummit och sunkigt och det är ganska kaotiskt också. Och väldigt, väldigt... Spännande porträttet måste jag ju verkligen säga. Mm. Herregud vad, vad abstrakt allting, allting är. Bara mm. en sån sak som att det, alltså det här med bilarna som kör omkring där, som är någon typ av så här radiobilar, nu vet sånt här som finns på när man går till ett nöjesfält, och liksom man kan bara köra inom här, den här zonen på grund av att det sitter någon form av strömförande antenn bak på. På bilen som går upp till taket Och så får den då typ ström igenom. Alltså det är ju hemskt konstigt Tänkt design tycker jag Ja men man behöver ingen bensin Det är väldigt smart här. Och då är det ju särdeles praktiskt Just att det finns bara en stad man kan röra sig igenom För då behöver man inte hålla på att bygga någon form av Jättelika elnär Bara för att man ska kunna ta sig mellan städer och till andra ställen I den här världen utan Man kan bara köra helt enkelt innanför staden Kommer man utanför Ja, varför skulle man ens vilja det? Det finns ju ingenting där ute. Och så får vi ju inte glömma att de har förmodligen inga fossila bränsle. Ah, Nej, visst. Ah. Det har de inte. Mm, mm. <laughs> de vill ju inte köra med sig själva om vi säger Nej. så. Nej, <laughs> exakt. <laughs> ah, alltså, jag kan tycka det är lite kul men samtidigt det är ganska galet med de här radiobilarna och jaktorna och... Mm systemet verkar ju inte jättesäkert så det, det är ju mer än en gång vi ser någon köra förbi som har en kropp eller ett skelett ja. åtminstone att ja. ligga fast bränt på huvudet. Mm, mm. Att det är massvis med konstiga roliga detaljer i den här filmen och det där är ett av dem tycker jag verkligen. Mm. Sen förstår jag inte riktigt explosionerna som orsakas av typ en bilkropp. Ja, ibland så händer det absolut ingenting. Ja, ibland så hamnar en bil ovanpå en bil och så kör helt enkelt den under bilen fortfarande omkring på det viset. Och andra gånger då, då blir det ju så här helt extrema Michael Bay explosioner av att bilar krockar i varandra mm. och det ja, det hör väl helt till det här tempot som sagt, att det finns aldrig en riktig, riktig lugn stund i filmen och när de väl ska just ha en actionfylld scen, då smäller det på riktigt och det menar jag verkligen också. också. Oh, ja ju du vet ju det, att en, en krock kan inte bara vara att någon får en repa någonting måste explodera Någonting måste explodera, för får gärna börja brinna också <laughs> Ja, oh. ja det, det är mycket att ta in Det är det verkligen rent visuellt. Men samtidigt så är det ju många som säger För sig själva Vad har det här med Super Mario att göra mm. Och som sagt var Att porträttera den världen som Super Mario har Det går inte Jag menar för det första skulle det bli mer fantasy än science fiction. Mm. Och i allhetens namn, jag tror inte fantasy hade funkat för det här. <laughs> det Nej, det hade nog inte. Det tror inte jag heller. Bara överlag så tror jag inte att den världen hade funkat. Bara... Vad då ska man ha svävande block mitt i tomma luften som man alltså kan klättra upp på? Vad ska det fylla för funktion liksom? Mm. Och varför är det rör överallt? Ja, visst. Som man kan hoppa ner i och då kommer man till helt andra typer av... Nivåer, alltså marknivåer, som också är uppbyggda av typ block som man kan krossa eller hoppa upp på och klättra. Alltså, nej, det hade ju blivit skitknarkat. Det räcker med att det är så knarkat som det är just nu, men det är åtminstone det är på ett mer realistiskt sätt inom citationsstycken. Mm. Men samtidigt, jag menar, de här arterna: de är mer kallblodiga, så mm. de är ju mycket noggrannare med att ha luftkonditionering eller varm luft, rättare sagt. Mm. Så äh, att det finns rör och liknande överallt, det blir ganska logiskt. Mm. Och det blir mm. också ett sätt för äh, mario att äh, ta sig fram eller att ta sig igenom eller skapa diverse distraktioner eller äh, ja, helt enkelt fällor eller andra problem för äh, ja, sina motståndare. Mm. Mm. Det känns ju mycket mer logiskt än att ja här är rör bara för att här är rör. <laughs> Precis. <laughs> Jag är ändå faktiskt lite besviken på att jag aldrig får någon form av ljudeffekt när de går in i, i något rör. Jag hade förväntat mig det vid fler än ett tillfälle, kan jag säga. Jo, det förstår jag att du kände. Men, men samtidigt får vi desto fler ljudeffekter när de använder um, hoppskorna. Herregud, alltså. Ah, Tryckluftskor som gör att de kan hoppa ordentligt. Eller egentligen glida fram, ärligt ja. talat. ja. Jättekonstig grej Och det där också att kasta in Alltså världen överlag Just det här science fiction aktiga Som man har blandat in Det är så konstigt tänkt Verkligen som sagt Ja jösses ja Men äh, du jag har en, äh, en kul idé mm -hmm. Här finns ju väldigt många Referenser till magi-spelen I filmen Mm och några av dem kunde jag ju inte låta bli att lägga extra märke till. Så nu när vi ändå pratar om det visuella kan vi inte ta upp några sådana. Givetvis, det tycker jag är ganska obligatoriskt. Jag, jag nämnde just de här hoppskorna mm. som de hoppar runt i eller använder som vapen. Låde du märke till vad företaget som, som säljer de här eller tillverkar dem heter? Nej. De heter Womp. Ah. Ja, men visst. Givetvis. Och det heter den här stenfienden som faller ner från taket mm. i slott och liknande i Super Mario. Det är ju en sån här liten detalj som är en liten rolig touch bara. Så att mm. det, det uppskattas ju. Lade du också märke till att de här tryckluftsampullerna som man sätter i de här skorna, vad de såg ut som? Ja, tyckte det. var snarare liksom här små små bullet bill ser va? Ja, bullet bill, de här uh, skotten som kommer farande ur kanoner i mm. i Mario spel. Mm. Jag tyckte faktiskt det var rätt så kul. Ja, det var det faktiskt. Ja. De här eldkastarna som de använder, om jag inte så helt fel så är märket på dem Fry Guy. Ja, som det här eldmonstret i Mario 2. Ja, visst. Och naturligtvis så Bob bomben. Ja, visst. Ja, den är ju väldigt, väldigt tydlig. Och jag tyckte det är så kul att de faktiskt gjorde det till en sak som du skruvar upp. För mm. det är ju väldigt ikoniskt i spelet att eh, de antingen har väldigt så här skor som antyder att de är något mekaniskt eller de till och med har den här stora nyckeln i ryggen och så vidare. Mm. Mm. Så det kändes inte helt fel att den faktiskt var en... Eh, en uppskruvningsleksak som började Nej. brinna i stubin. Mm, verkligen inte. Nej, det var väldigt kul att se. Även om jag aldrig riktigt fattar varför eh, den på undersidan av fötterna har eh, en skollogga. <laughs> Nej, det var väl bara någon som tryckte dit den och tyckte det var en kul idé antagligen. Ja, förstår man har nog betalt pengar för att synas där ska jag Ja, jo, gissa. det kan vi ju svara. Smickrande. Åh jässes ja. De har ju ett vapen också som heter Divogan's eller Divugever. Mm. Lägger du märke till vad det var för någonting? Jo då, det var ju den här fantastiska ljuspistolen eller rättare sagt bazookan som fanns till Super Nintendo. Ja, Super Scopes. Och uh, hon som är dörrvakt på den här uh, klubben de uh, hamnar på, mm. som är väldigt stor, väldigt rödklädd och väldigt taggig. Ja. heter Big Bertha. Ja. Som en viss fiende i eh, Super Mario 3. Mm, mm, ja, du, du menar den här jättefisken. Ja, precis. Där är ju massor av sådana detaljer som jag har säkerligen missat. Vissa kommer väldigt snabbt, andra är i bild väldigt länge så det är väldigt svårt att missa dem. Mm. Men den största homagen till spelet som jag faktiskt tycker har gjorts rätt... Det är en del av dekoren i Koopas torn mm. där en stor del av inredningen ser ut som ja, slotten i Super Mario. Mm. Den här väldigt blockiga designen med block som också är stora taggar har de faktiskt lyckats få in jättesnyggt. Det är inte så att du reagerar över det men när du, när du ser att ja, men det är ju dekor från slott i de här spelen. Det, det går ju inte att inte le väldigt brett åt faktiskt. Ja, det, det, finns, det finns gott om de här härliga små flörtarna mm. som man ju verkligen vill se också för det är ju det här man förväntar sig att det ska finnas. Av i den här filmen. Mm. Att man sedan har som sagt, också valt att gå helt andra vägar. Och ta sig i extrema friheter. Det måste man ändå låta dem förgöra. Med tanke på vad, återigen. Vad det är för typ av spel man försöker göra en film av. Jag menar. Där är en hel del udda val. Det är där. Och en hel del riktigt dåliga val. Mm. När man undrar vad tusan tänkte ni. Men faktum är att jag tycker specialeffekterna här är väldigt välgjorda. Mm. Jag menar, titta på de här gumbasen eller de här ödlemotsvarigheterna. Visst, de ser jättekonstiga ut, men det är en designfråga. Jag gillar dem och jag tycker att de har fått ansikten och sånt att röra sig jättesnyggt och se mm. jättelevande ut. Mm. Mm. Absolut. Jag, jag köper miljön. Jag, jag köper att det är ett samhälle där väldigt många bor väldigt tätt in på varandra. Därför att de har ingen annan plats att vara på. Och det är väldigt få effekter som, som inte funkar. Mm. Jag menar det, det är ju tydligt att mycket av pengarna har gått till specialeffekterna. Och det är med rätta för att det är bra. Det, jag kan inte säga det tydliga, det, <laughs> det är jättebra. Mm, mm. Det är bara synd att de har hamnat i en... Ildehåller film. <laughs> jo, det, det, det är det väl. Nej, men jag är också nöjd med hur allting ser ut rent visuellt egentligen. Det kan vara lite tacky till och från sådär. Alltså, det ser lite komiskt ut, verkligen. Men, som sagt, det märks först man har lagt pengarna, verkligen. För att man ska ju ändå skapa en parallell dimension som ska vara ganska extrem och väldigt ser väldigt annorlunda ut från hur vår värld är, även om det här nu som sagt är mer eller mindre väldigt, väldigt schaskigt typ Brooklyn eller New York men ja, jag tycker också att filmen ser som ändå bra ut på sitt väldigt speciella sätt. Det är ju som halva nöjet med att se Super Mario Bros. också, det är just mm. den här jättekonstiga världen och allt som man har populerat och stoppat in i den. Så det känns ju lite båtkastat att ha så mycket talang när det kommer till nu. Specialeffekter. Mm. Och så inte ha något vettigt att stoppa det i. Mm. Slöseri, helt enkelt. Rent och skört slöseri, helt enkelt. Mm. Men med det sagt om det visuella så ska vi kanske ta och summera våra tankar. Ja, det är väl lika bra. Jag menar, snart börjar vi ju upprepa oss och bli ännu tjatigare än vad vi redan är. <laughs> ja, <laughs> Och det är ju mycket som ska summeras I den här filmen För det är ju väldigt mycket i filmen Då tycker jag att du kan få äran att börja Den här gången Åh oh, jag tackar, jag tackar Ja du, alltså just det Vad ska jag säga, vilken resa Det verkligen är att se Super Mario Bros Just för att man har gjort Den så otroligt konstig Egentligen, men konstig Ändå på det rätta sättet den räddas väldigt mycket av att det händer så sjukt mycket hela tiden. Det är som aldrig någon lugnstund och det gör att jag har faktiskt heller inte riktigt tråkigt när jag ser filmen. Visst den är rätt konstig, både manusaktigt men... Framförallt till hur den ser ut. Men samtidigt så är det också i båda de här grejerna som tjusningen med Super Mario Bros. filmen ligger. Det är just att man har valt sin egen stil. Man har försökt göra någonting mer av storyn. Okej, okay, alla karaktärer är inte klockrena. Men de karaktärer man ändå har pumpat med personlighet tycker jag att man har gjort på ett. Ett intressant sätt även där. Så överlag känner inte jag att det här är en katastroffilm. Det är inte en bra film. Det är det ju inte. Men vad skulle man göra egentligen? Alltså hur skulle man kunna göra det här spelkonceptet till en, en bra och intressant film egentligen? Jag tycker att man har gjort helt rätt när man har försökt göra sitt eget –och lägga ut lite Mario-referenser här och var. Den, mm. den är underhållande att se, det tycker jag verkligen. Den, den är kanske inte en av de bästa filmerna jag, jag har sett– –men det är långt ifrån en av de sämsta filmerna också. Jag kan ju ärligt säga rakt upp och ner– –det här är en skitfilm. Men en skitfilm behöver inte betyda inte underhållande– mm. –för det är den. Man behöver bara kunna ta lite distans till källmaterialet- och ta det för vad det är. Mm. Som du säger, man gjorde rätt i att man försökte gå sin egen väg- därför att en rak kopia utav spelet i filmform hade inte funkat. Mm. Man var tvungen att fylla upp med mycket. Tyvärr mycket som är högst ifrågasättbart. Men då är vi nära nere på en smaksak- och vad manusförfattaren tyckte skulle passa- mm. Mm. Och det stämmer inte riktigt överens vad alla andra tycker skulle passa. Men det, det är den här filmen vi har nu och jag tycker att den är fantastiskt rolig att se på. Mm. Den är så dålig så den går hela varvet runt och <laughs> blir jättebra för att den är så usel. Ja, jag önskar ju att fler riktigt dåliga filmer kunde göra det men tyvärr så finns det ju kalkonfilmer som bara är kalkonfilmer det, det spelar ingen roll vad man gör och hur man tittar på dem och hur man vrider och vänder på manus och allt, mm. det är bara en stor katastrof och en stor soppa mm. men, men här blir det åtminstone en underhållande sådan soppa den, mm. smakade den smakade intressant, det gör den. Den smakar flygsvampen. <laughs> ja, men när de har sina röda trådar. Mm. Filmen är förhållandevis konsekvent. När de har gjort en sak så bibehåller de det. Det är inte så att de försöker sopa under mattan eller ändra och så vidare. Om man bortser från Daisys karaktär då, som slås av och på. Om hon är passiv eller aggressiv. Mm. Mm. Men, men annars så är den förhållandevis liksom rätt fram. Den håller ordning på vad den har sagt. Den håller ordning på vad den har gjort. Och det är verkligen inte en av de sämsta filmerna jag har sett. Sen förtjänar den sitt dåliga rykte som en dålig adaption av ett spels historia. Absolut. Och den är ju en av anledningarna till att um, folk tycker att film baserat på tv-spel blir inte bra. Mm. Nej, vi mm. har ju de här filmerna som... Um som grunden till det argumentet. Ja det är ju inte konstigt att det inte kommer någon uppföljare. Eller att det aldrig kom någon uppföljare. Trots då det här slutet som man ändå... Man lämnar ju sjukt mycket i luften. Att äventyret fortsätter. Mm. Och man hade säkert någon förhoppning om att det skulle kunna komma ytterligare en film. Det, det kan jag verkligen se. Men nej, det kommer ju inte att hända. Nej, ja, det var ju ett ganska tydligt så kallat sequel-bait. Ja. Ja, titta, ja. titta, bait, hugg på den här kroken nu, hugg på den här kroken, mm, så mm, kommer mm. det en till. Nej, nej, nej, nej, nej. Inte en till. <laughs> Gå inte dit. Däremot så ramlade jag ganska nyligen över en webcomic. En serie som någon har börjat rita online mm -hmm. som bygger på Super Mario. Eller rättare sagt, den bygger på slutet av Super Mario-filmen. Mm -hmm. Och jag vet inte om det här är ett projekt som, som kommer att drivas hela vägen. Eller kommer att funka länge. Eller om tecknaren efter ett tag kommer att tröttna och sluta uppdatera. Men jag var inne och tittade och det var ganska... Ganska spännande faktiskt. Jag tyckte det var, var lite kul. Det lät som en himla kul idé. Och ja, även om filmen som kanske inte behöver någon uppföljare. Så jag lockas ju ändå bara av att se vad den här tecknaren egentligen har hittat på. Och vilken stil man använder sig ut av och sådär. Så, där. så att, det, det ska jag definitivt undersöka. Och med det sagt så började det bli dags för oss att eh, tacka för oss för den här gången. Vi. Eh, ...har varit kvar i svampriket alldeles för länge nu. Jag tror det börjar växa mögelsvamp både här och där. Jo, jag känner att jag börjar evolvera bakåt jag också snart. Men nästa gång tycker jag att vi tar oss an någon jag... Ärligt talat skulle vi kalla en actionlegend. Ja, men det tycker jag låter väldigt spännande så att det är ett bete jag nappar på. Det tycker jag låter jättebra så då ser jag fram emot att ses och höras snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.